amma ba'du saudara pengnabi Ustaz Muhammad Syahrudin siang benar dirahmati Allah SWT alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan nyambung kuliah tafsir kita Mesti surah ta masih lagi pada ayat yang ke-97 hingga berikutnya iaitu firman Allah Subhanahu wa taala qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qala fadha inna laka fil hayati an taqula la misas wa innalaka lan tukhlasa Panظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقه ثم رنسفنه باليم النسف انما الهكم الله الذي لا اله الا هو واسع كل شيء علما سرك العظيم dia iaitu Musa berkata pergilah engkau maka sungguhnya dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari dan lihatlah sembahanmu itu dan kau yang kau tetap menyembahnya Kami pasti membakarnya kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut berserakan Sungguh, Rabmu hanyalah Allah SWT, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar yang melainkan dia Pengetahuannya mengikuti segala sesuatu Para pendengar darah hati yang dikasihkan sekian Para ulama tafsir menceritakan berkenaan dengan ayat yang ke-97 yang sedang kita bincangkan ini Kisah yang berbagai Antara pandangan yang mendekati yang tepat mudah-mudahan dan ini pandangan terpilih kerana kebanyakan para ulama tafsir dalam konteks peristiwa yang berlaku hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikenakan kepada Asamiri As bahawa engkau ni telah pun mengambil melakukan satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melakukan mengajak Bani Israel untuk menyembah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka kamu akan ditimpa satu Perkara bahawa kamu tidak boleh bersama dengan orang ramai Kamu tidak boleh duduk, turut serta, hadir Bergaul Tinggal Mendiami tempat yang ramai orang Sampai alimah Ibn Jauzi Dalam kitab tafsirnya Zahid al Menceritakan bahawa Kini Samiri terpaksalah hidup bersama dengan niatan buas Di dalam hutan Tak boleh nak bercampur dengan manusia Tidak ada seorang pun dapat mendekatinya Apabila seseorang mendekatinya dia akan berkata laa taqrab ilayya la tamus la tamusuni la tamusani la tamusuni la tamusuni jangan sentuh aku Ini juga menjadi hukuman terhadapnya dan juga anak-anaknya punya Hukum dia telah berkahwin tuanani rahati dan dikasih oleh sekalian seperti yang disebut oleh al-Imam Ibn Jawzi dalam tafsirnya Zad al dan keturunannya juga duduk di tempat yang terasing daripada orang lain di itulah di sebuah tempat, satu penyuruh dalam negara Syria, Syam, Allahu a'lam. Ini merupakan pandangan di sebuah para ulama tafsir. Lagi ya Imam Ibn Atiyah an-Nursi mengatakan bahawa tiada seorang pun yang akan menyentuh kulit dengannya melainkan akan kedua-duanya akan ditimpa penyakit demam panas yang amat sangat. Ini disebut di para ulama tafsir, Allahu a'lam. Inilah hukuman yang Allah Subhanahu Ta'ala telah kenakan kepada Samiri di atas kejahatannya mengutip mengambil kesan tapak kaki kuda Jibril alaihi salam meletakkan dalam sorban dan kemudian menyeru dengan doa yang tertentu lalu Allah Subhanahu telah jadikan satu sihir untuknya iaitu ia bertukar menjadi lembu dan mengeluarkan suara Apabila engkau dengar nanti dari Kassius leha, ertinya hidup sisa mir ini tidak boleh berdamping dengan orang lain. Ada yang memahami Maksudlah misaf di sini ditimpa kehinaan Sampai seorang pun tidak akan mendekatinya Pada perlindungan yang berhati dan dikasih khusian Bagi pandangan lain Mengatakan bahawa seperti Yusuf Ibn Jari Tabari Dan Musa telah mendoakan ke atasnya kehancuran Sehingga menyebabkan tidak ada seorang pun yang melihat Melainkan rasa benci kepada beliau Baik tuan-tuan yang berhati dan dikasih khusian Jadi nampaknya kehidupan si Samiri ini Merana, melarat Jangan main, kadang-kadang terhadap doa orang lain apatah lagi kalau doa seorang nabi terhadapnya. Dulu kita pernah bincang kisah tentang Abu Lahab yang telah pun menceraikan anak-anak minta anak-anak lakinya menceraikan puteri-puteri Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dengan mereka. Nabi telah pun bersabda ke atas kamu, Kalbun Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. Ya Allah, timpakan ke atasnya musibah digigit oleh anjing daripada anjing anjingmu Anaknya pergi mengecapi rumungan Perdagangan ke negara Syam Akhirnya diserang oleh serigala ke singa ke harimau ke, itu samalah keluarga kucing Keluarga anjing, tuan-tuan yang dimulik Matilah dalam keadaan hina Digigit binatang buas ini, tuan-tuan Ini doa para Nabi Dulu kita pernah belajar kisah doa Seorang sahabat Nabi SAW Yang doanya musajah Bila dia dituduh mengalirkan batu sepadan Oleh seorang perempuan yang fasikah Katanya Said bin Said bin Zaid ini telah pun mengalihkan batu sempadan untuk kepentingannya. Said telah berkata kepada hakim mahkamah itu, Khalifah Amirul Mukminin, apakah aku tidak pernah mendengar doa, beritahu Nabi saw. Tidak ada orang yang, yang mengalihkan batu sempadan. Manaya Rasheeban ha min ardh muslimina tuhukahu yaman tiyamati min sabani aradina. Siapa yang mengalihkan batu sempadan untuk kepentingan dirinya walaupun sejengkal milik tanah orang Islam di akhirat akan dihempap dengan tujuh lapisan bumi. Akhirnya tuan-tuan Said ini yang merasa tertekan di atas penganiayaan, tuduhan lakukan oleh perempuan arwah namanya ini tuan-tuan Syedina Said bin Zaid adik ipar kepada Syedina Umar Khattab radhiyallahu anhu Yang ada kerbihannya itu Syedina Rasul Islam Dalam persiwa yang telah kita bincangkan pada awal-awal surat Taha yang lalu Lalu Said telah mendoakan ke atas perempuan yang Gerhaka dan menuduhnya ini Apa jadi pada arwah ni tuan-tuan anah yang didakwa bahawa syair telah mengalirkan untuk kepentingan itu batu sepadan, tiba-tiba berlakulah hujan lebat sehingga menyebabkan permukaan bumi madinah menjadi bersih seperti kaca dan umat islam pun dapat mengetahui melihat batu sepadan yang asas yang ditanam dalam bumi kini terbit balik semula ataupun terpacul balik semula mereka menjadi bahawa batu sepadan itu tak pernah dialihkan, asasnya masih ada di situ lagi berjalanlah arwah perempuan yang hina dan malang ini Karena menuduh para sahabat Nabi yang Sallam menuduh sahabat Nabi seorang yang terbilang sebagai ahli syurga di tempat yang dikatakan Sayyiduna Sa'id mengalihkan itu jatuhlah dia terserundung kakinya Kenalah mukanya ke sebuah batu di situ dekat dengan tempat yang dituduh Sa'id mengalihkan batu sepadan contohnya kisahnya itu ada kaitan kerana Nabi Musa begitu marah kepada tindakan si Samiri dan Samiri kini hidup dalam keadaan hina Penyakit ke Allah Alam, Ataupun dibenci orang ke Allah Alam, Ataupun dia sendiri pun Tidak boleh bergaul dengan orang lain Kerana orang menjadi benci kepadanya Allah ma Alam. Mana satu pandangan dikemukaan para ulama tafsir Tapi kalau di sudut bahasanya Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu SWT di sini Antakula la misas Kamu berkata pada orang datang bertemu denganmu Jangan dekat aku La misas Tak boleh bersentuh Bersentuh je Maka berlakulah musibah Malapetaka kepada yang disentuh dan menyentuh kedua akan kena demam yang luar biasa, kejang dan sebagainya Tentang dimulikkan pesfian Ini cerita tentang satu ujian kepada seorang manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu Taala. Bahkan si munafik ini yang telah kita bincangkan Berpura-pura masuk Islam bersama dengan Bani Israel Dengan tujuan untuk merampas ataupun menandingi imam kepada Bani Israel Itu Nabi Musa dan Nabi Harun Alaihi al Alaihi AS ada sebenci, meluat berkenaan dengan ini tuan-tuan teringat kepada satu kisah yang menarik kisah seorang ulama' dengan syafi'i yang panjang umurnya sihat tubuhnya. ni kita ha? tentang sakit orang kan tuan-tuan apa agaknya rahsia orang panjang umur sihat tubuh badan ni tuan-tuan dalam sebuah kitab yang disyarahkan ramai para ulama' kisah hidup seorang ulama' yang terkemuka ni tuan-tuan seperti sebut oleh Syaita Qiyudin Al-Hizni dalam kitabnya Kibayatul Akhyar fi-hali Ghayatul Ikhtisar ini kitab siqah yang antara yang penting dalam syafi'i kitab yang menyarahkan Ghayatul Ikhtisar lagi kalau kita belajar dalam syafi'i ada kitab namanya Al-Iqna Al-Iqna Fihalli Al-Fad Abi Shujar jadi kitab Syekh Ahmad bin Hussein bin Ahmad al-Isfahani yang dikenali sebagai Abu Shujar ini namanya Ghayatul Ikhtisar Menjadi kitab yang disyarahkan oleh ramai para ulama Contohnya Taqlidul Hizni Namanya Kifayatul Akhyar Contohnya Syi'il Khatib Al-Syarbini Dan kitabnya Al-Iqna' Contohan Ahmad bin Al-Husin Bin Ahmad Al-Isfahani yang dipanggil sebagai Abu Syujar Ini merupakan seorang ahli ibadah yang sangat talih Asal kehidupannya beliau ni Merupakan seorang kazi dan juga wazir, menteri ya, Lama jawatan itu dipegang Namun di akhir hayatnya Alimah Abu Sujaq ni telah meninggalkan populariti itu dia hidup zuhud mengabdikan diri di Masjid Nabi. Setiap hari orang akan melihatnya menyapu lantai Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyalakan lampu dan menjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pekerjaan Abu Sujaq sampai dia meninggal dunia pada 488 Hijrah lebih kurang. Tadi tuan-tuan agak, -agak. seorang memiliki jawatan yang tinggi besar terpandang terhormat Lepas tu, terjilim menyapu masjid Nabi lalu sebagai contoh so, ni. Saudara-saudari penonton seperti ini, ni Abu Syuja', lepas dia tidak lagi disebutkan dengan jawatan politik iaitu jawatannya menteri, kini di akhir hayatnya disebut mengabdikan diri kepada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyapu masjid bin Nabi kotor. Walaupun umurnya panjang, waktu dia wafat 408 Hijrah tu tuan-tuan disebut oleh Syekh Imam Al-Bajuri dalam Al hasiahnya. Babu yakni matinya usia 160 tahun. Walaupun sudah sangat tua tapi tidak satu pun anggota tubuhnya yang rosak. Pendengaran, penglihatan, ingatannya tetap sihat seperti seorang muda. Bila ditanya kepada usinya, wahai tuan guru, wahai ulama yang hebat, bagaimana tuan ini umur sampai 100 lebih masih lagi sihat mata, mazihat tidak perlu pelicin mata, tidak kurang pendengaran. Tubuh masih lagi kuat Sihat macam seorang yang Masih muda Apa rasanya tuan? Ulama' Ulama' ni jawab Saya menjaga Badan saya daripada maksiat Waktu muda Maka Allah menjaganya Pada masa saya tu Nampak tak tuan, -tuan? Itu sebab Dalam hadis yang Nabi SAW Ajar kepada Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Ya ulam Nabi mengajarnya Ihfadillah Ihfad wah tajidhu tujihad yang mana nabi mengajar Ibn na ini supaya menjaga Allah menjaga Allah ni tuan kata Al Hafiz Ibn Rajab Al Hanbali maksud menjaga Allah ialah menjaga segala ketentuan Allah menjaga diri daripada melakukan larangannya mentaati segala perintahnya meninggalkan segala larangannya Jadi yang perkara yang kita jaga kata Ibn Rajab Al Hanbali solatnya bersuci mohon betul istinja betul betul kewajipan yang lain kalau berjanji tunaikan Sumpah macam mana pelaksanaannya Macam mana kafarahnya kalau tersilap Jaga juga Tentang fikiran kita Lidah, kemaluan Seluruh anggota daripada melakukan maksiat Itu maksud menjaga Allah tuan. -tuan. Kalau orang dapat menjaga perkara ini semua Maka Allah Subhanahu SWT akan Menimbulkan Dalam dirinya memberi kepadanya Negerahkan kepada dia kesihatan untuk badan Tuan-tuan kalau semua ni dijaga, maka Allah SWT akan lahirkan dalam dirinya perasaan malu untuk terlibat dalam maksiat. So, tuanlah hati yang dikasihkan maksiat. Jadi, makna menjaga Allah SWT ini menjawabkan Allah menjaga Abu Syuja dalam kes yang sedang kita bincangkan. Katib Nur Sujaq lagi, penjagaan Allah ni kalau kamu jaga hak Allah, terbagi kepada dua. Yang pertama, Allah jaga kepentingan duniamu sehingga kamu tidak hidup melarat, sehingga kamu tidak ditimpa penyakit sehingga keluarga kamu dan anak-anak kamu pun terpelihara dan yang kedua kalau kamu jaga Allah maka Allah SWT pasti menjagamu dari mati dalam syirik kepadanya mati dalam daripada mati dalam melakukan maksiat jadi seorang menjaga Allah jadi Ibn Rajab Al-Hanbali dan kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan kepentingan penjagaan Allah yang dimasukkan di situ Allah menjaga dunia dan akhirat seseorang itu kita sedang menceritakan tentang Samiri Apa kaitannya dengan penjagaan oleh Allah SWT Janganlah Allah Maka Allah akan jaga kita Kamu tidak jaga Allah maka kamu akan jadi seperti Samiri Yang dihina oleh Allah SWT Sehingga Kewujudannya tidak disahangi oleh orang lain Baik itu satu pandangan Ataupun mendekati siapa orang lain Saja menyebabkan orang itu, itu penyakit Ataupun dia sendiri terpaksa Hidup bersama dengan minatan buah Dan hutan Allah SWT وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك